Goiti egin zuen atzo parte hartzea, lau puntu, lehen itzulian baino mila bosteun angelutar gehiagok bozkatu baitzuten, eta biztan denez gehien txuenek klodoliben alde egin zuten. Lehen itzulian, uenpeti harrak ezpilondok baino mila bosteun, gehiago lortu zituen bitartean, Atzo irumila bozen aldea aterabaitzion eta hogeita sazpi bozkabu legoetatik lautan baino etzuen irabazi espilondok. Clod Olivek bozkak ondaketa herriko etxean segitu zuen une oro, espilondo aldiz, hautezkundetako galtzaile, azken mementoan bainoetzen agertu eta porrotaren emaitzako onartzeko. Clod Olive, angleta avec passion, 11.021 goa, 67,81% deboa. Mesdames et messieurs, en republiquen, je felicit... Mons. Oli. L'akzion politik efez de ho e de ba. Amaik hamila, e, hogeita bat bosken babesarekin, hauzapez izanen da sei urtez Klot eskuineko indarrek uenperekin batera PNB alderdia ere barne, hauteskunde kampainak ogorra egin dutela aitortu zuen espilondo gaientzeko, baina orain lanean hasteko unea iritsi dela, angelutargu guztien hauzapez izateko xedez. Nuz somo tuz konzian de responsabilite kuru dobro asume. Me chers amin, La campagne électorale est finie. Nous allons dès demain nous mettre au travail, au service de tous les Anglodes. C'est dans la concorde et le dialogue qu'Anglède se reconnaît, que je serai bien, comme je me suis engagé, le maire de tous les Anglodes. Vive bien